Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fialaj János Egy olyan rádióban dolgozom, amely különböző okok miatt uh, mindig olyan, hogy nem biztos, hogy másnap szól. Uh, én, nem, nekem nincs hivatás tudatom, de 200 fokon égek, uh, mindent így csinálok, de a munkámat leginkább Azért van bennem egy érzelmi töblet minden nap, mert minden nap úgy jövök be, hogy nem tudom, hogy elmondhatom. És állandóan az a kényszer képzetem, hogy valami fontos dolgot akarok átadni a népnek, és hogyha én azt nem osztom meg velük, az végzetes következményekkel járhat. Miközben tudom, hogy ez úgy baromság, ahogy van, hiszen egyszer én is meg fogok halni, szabadságon is leszek ennek következtében az, hogyha én nem mondok valamit, és attól a nép szegényebb lesz, az komplet baromság, de attól még ez van bennem, te is egy öreg ember vagy, én is egy öreg ember vagyok, de biztos ismered azt az érzést, amikor még a szerelmed után rohantál, mert úgy érezted, hogy egy fél pillanatot sem mulathatsz. Én ezt élem meg. Ezt csak azért mondom el neked, hogy azt az érzelmi hőfokot, amivel én most konkrétan égek, és amivel kapcsolatban kerestelek téged, azt megmagyarázzam, eddig mennyire vagyok érthető, Zoli. Teljes. Ö Egyebek között azt üzentem a népnek, hogy a szabadság fontos függetlenül attól, hogy mely politikai pártra tud vagy nem akar szavazni, a szabadság az én szememben nem politika függő. Független attól, hogy a politika az befolyásolhatja is. Még mielőtt nagyon messziről futnék neki, ezt azzal hoztam összefüggésbe, amit ten a Progán Antal az időközi választások felfüggesztése kapcsán mondott július elsőjét követően, arra sem pontosan a ma magyar nemzetet sem vettem, hogy ez egyébként az önkormányzatokra vonatkozik, vagy pedig a, a az, országgyűlési, az országgyűlési képviselőkre. Arra való hivatkozással, hogy úgy is megváltozik a választási eljárás 2014-ben, pontosan nem tudjuk, hogy mikor. 20 millió forintba kerül, ez volt talán a legfőbb ok, és akkor az, valaki betelefonált, és azt mondta, hogy náluk is, nem tudom, önkormányzati választások előtt szűnt meg a polgármester, és arra a rövid időre már nem választottak, és én arra kértelek téged, hogy még mielőtt mind a ketten felháborodunk, vagy csak én vagyok felháborodva, és te azt mondod, hogy János Kám higgadjál le, légy szíves, mondjad el, hogy eddig hogyan volt. Eddig úgy volt, hogy az időközi választásokat annak az ok felmerülésétől számított 90 napon belül ki kellett tűzni, és 90 napon belül meg kellett tartani. De országgyűlési választásokról beszélünk? Mármint, hogy országgyűlési képviselőkről beszélünk? Így van. Függetlenül attól egyébként, hogy a dátumhoz képest mikor voltak általános választások? Ez kezdetben ö, ö, független volt, tehát az utolsó pillanatig lehetett időközi választásokat tartani, azonban 1998-tól kezdve beállt egy korlát, hogy abban az évben, amikor általános választások voltak, már nem lehetett tartani. Oké, okay, rendben van, de akkor drága Zoli bátyám, ugye ez arra vonatkozik, hogy akkor 2014-ben nem lehetne. Uh, igen, ha ez a, maradna a szabály. Értem, de most jelenleg, ha 2013. július elsőjétől lenne, akkor ennek a határidejét fél évvel kiebb hoztak. Uh, pontosan uh, ugyanaz a szituáció, ami a jelenlegi kormánypárti politikusokkal rendszeresen előfordul, hogy teljesen mást beszélnek, és más a cél. Jelen pillanat... De most várj egy pillanat, most figyelj, biztos tudlak még hívni a hírek után is 5 perc, mert a karácsony csak késő van. Tehát most ne, most legyünk olyanok, mint az árbozkoságból jelentő matróz, ne fűzzünk kommentárt. A kérdés így hangzott, Zoli bátyám. igaza az, hogy azt a határidőt, amit te korábban megjelöltem, mert a törvény itt szabályozta, fél évvel korábbra tolták ki? Tolják ki. Tolják. Vagy pontosabban, ki. tervezik kitolni. Igaz ez? Igaz. Uh, a kérdés az, igen, igen, más nem hangzott el, ugye elhangzott ennek pénzügyi része, és elhangzott az a része, hogy egyébként mások lesznek a szabályok, tehát nem érdemes. Azt kérdezem tőled elvi szinten és aztán jöhetnek a kommentárok, Elviszinten ez egyébként a politikai szabadságjogokat, illetve abban a helyzetben, amiben mi Magyarországon élünk, beleértve, vagy egy új szabályozás lesz, ezt te a politikai szabályozás, illetve nem, hát el, el, ugye te a tankönyv vagy, de hát a tankönyv nem tud beszélni, ez a politikai tankönyv szerint a politikai szabadságjogok korlátozásának tekinthető-e a beterv, ha bevetkezik, hiszen egyelőre csak vagy sem. Ez a politikai szabadságjogok egyértelmű és célzatos korlátozás. Azt kérdezem tőled, hogy én ezzel kapcsolatban eléggé el nemítélhető módon iszonyatosan indulatosan nyilvánulok meg, és az én népem egy része, amely valószínűleg nem rendelkezik négy kerékkel, valójában jobban ki van akadva az én modoromon semmit, amiről beszélek. De egyébként a népnek a négy kerékkel rendelkező része, amikor szabadon belehet lehet telefonálni, vagy e-mailt lehet küzdeni a dörö.fia.janoskokat.gmail.com e-mail címre, Sem küld ezzel kapcsolatos e-mailt. És én, aki azt mondom, hogy minden nap utolsó műsor, minden nap kísérleti adás, minden eladó és emberek, ezt ne hagyjátok. Akkor miért vagyok ennyire egyetül? Legalább ketten vagyunk. Én a blogomon folyamatosan ugyanezt teszem, csak az egy másik csatorna, te a rádióban, én pedig az interneten írom és te azt tapasztaltad, hogy ezrek csatlakoztak hozzád és azt mondták, hogy Zolli bátyám, nem, nem 350-en, sok csatlakoztak hozzánk és hol van a többi 9 millió, nem tudom hány százezer én azt kérdezem tőled, hogy amit Rogán Antal mondott az nem az én szabadságjogat korlátozza az mindenkinek a szabadságjogat korlátozza azért is, aki egyébként a Fideszre szavazott ez másnak miért nem fontos? És most egy olyan kérdést teszek fel, amit megmondom neked őszintén, úgy hülyeség, ahogy van. Hogyha én szeretek megfürödni, akkor mit törődöm azokkal, akik nem szeretnek fürödni? Csak itt az a különbség, hogy a sokan nem szerető fürdőzők be tudják, befolyásolni tudják az én fürdőzési szokásaimat. Tehát akkor csak, csak azt érzem, hogy iszonyatosan egyedül vagyok, és azt érzem, hogy türelmetlen vagyok. És azt látom, hogy az én türelmetlenségemet mások nem pozitív dolognak látják. Nem, nem vagy egyedül. Ö, mint említettem, a számoljuk együtt a szavazatokban már 350-en csatlakoztak hozzám. Igen, de ez egy értelmiségi műsor. Én azt gondolnám, hogy itt ígnek a vonala. Én azon gondolkodom, de, de még egyszer mondom, rossz, rossz a kérdésem. Amikor azt mondja Rogán Antal, ami nem vélet, hogy ezt tervezik, akkor tesztedik a népet, aminek egyébként semmi értelme? Ö nem a népet tesztelik, hanem az ellenzéket, és az ellenzék se vesz észre semmit se látható. De minek, minek nézik az ellenzéket? Tehát az ellenzék az egy ilyen biodíszlet. Figyeljenek, én nagyon szeretem őket, de ha ő neki kéne megjön, tehát én nem vennék ma már senkitől se szívesen használt autót. Igen. Az ellenzéknek körülbelül egy évig tartott, mire rájött arra, hogy össze kell fogni, de Azóta se sikerül neki. De belül további széthúzások vannak, tehát ez az egység még nem az igazi. Győd, engem az ellenzék se érdekel. Engem az érdekel, hogy a Fidesz szavazókat miért nem érdekli az, hogy ők egyébként arra az országgyűlési képviselő, akire szavaztak, és aki valamiért kihullik a rostán, ki tudja miért tételező fej, hogy nem meghallani, más dolga lesz, ad legyek pozitív, hogy, ővel, hogy ő, az ő helyét nem töltik be. Azért, mert a Fidesz szavazók a zsebükön keresztül szavaznak, és ők el... De figyelj, ez most egy olyan mondat, amit te is tudod, hogy nem igaz. Minden Fidesz szavazónak nem lett nagyobb a pénztárcája, aminek következtében ez most hideg elhagyná őket. Akkor most változtassuk, akkor most más kérdezek tőled. Akkor felejtsük el a népet. Azt kérdezem tőled, mi ennek a logikája, Tóth Zoltán? Már ennek a módosítás? Igen. Ennek az a logikája, hogy az ellenfelet megfossza attól a lehetőségtől, hogy az összefogás eddig elért eredményeit a gyakorlatban is kipróbálja, és ezáltal visszaveti... Jó, de hát eddig az EHO TV-től a hírtelevízión keresztül az ATV-ig végig az ellenzéket az időközi választások sikertelensége okán, bár kétségtelen volt egy-két siker is, mármint ellenzéki oldalon. Én de most, hogy a, formálódik az összefogás, ez nyilván nagyot lendítene előre. Ez egy megelőző csapás, tehát ö, ö, még biztosabbra akarnak benni a következő választásra, hogy ne jöjjön létre az egység. Hát, számos más ilyen már elfogadott törvénymódosítás is van, ö, illetőleg van egy újabb terv, hogy a úgynevezett független jelöltek számára biztosítanak 1 millió forintot a kampányba, hogy minél inkább sokan legyenek az egyéni választókerületi jelöltekben, hogy ők Azért ne tagadjuk el, hogy van Finesz kormány oldalon. Én csak azt kérdezem tőle, Zoli bátyám, hogyha véletlen valamelyik miniszter lemond, de természetesen nem meghal akkor Zoli bátyám azért meg, hogy az ő helyét se töltsük ezentúl be. És egyáltalán itt a választások közeletével bármi, ami kiesik, az maradjon úgy. Mert egyébként a betöltés, az ceremónia pénzbe kerül, a népet úgy se zavarja... A kormánypárt úgy is el tudja látni a feladatot, így is. Figyelj, itt legutóbb arról volt szó Lázár János jóvoltából, hogy bíróságokra nincs szükség, mert nem tudja a bíróság, hogy mi a népigazságérzete. Ezzel kapcsolatban csak Darák Pétert, Handó Tüntét és a Fővárosi Közigazgatás és Munkahogyi Bíróság elnökét kerestem, volt, aki vissza is hívott komisszária révén. Annyira nem voltak képesek, hogy azt mondják, hogy elnézést, ezt majd elintézik házon belül, miközben mindenki tudja, hogy házon belül lesz majd elintézik. Én azért jártam jogra, véletlenül. De az igazságérzetem, az itt nem, bennem, és nem tudok mit kezdeni ezzel az igazság És nem nagyon érdekel, hogy másokban van-e, kicsit szomorú vagyok, hogy másokban kevésbé van, kabaszabb vagyok ma, mint amikor annak idején te fölém jártál az egyetemen. Amit az egyetemen tanultunk, annak a teljes revíziója van folyamatban, függetlenül attól, hogy az ott szerzett tudásunknak a döntő része ma is érvényes, mert olyan emberektől és olyan tankönyvekből tanultunk, amely nem politika függő volt, hanem szakma függő. Ezeket a szakmákat most ledarálják, új fogalmakat akarnak alkotni, azonban ez láthatólag nem megy. Ezért van az örökös levegőbe beszélés, ezért van a képmutatás, ezért van, hogy mit kell nézni, és akkor mi abból az igazság. Teljes válság. Szerintem is. Köszönöm. Szia. És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. Sziasztok! csio Figyelj, az a helyzet, hogy egy olyan rádióban dolgozom, ahol sosem tudok, hogyha ha bejövök, akkor lesz adás vagy sem. Hihetetlenül pezseg e, ugyanakkor az életem. Iszonyatosan fel vagyok dobva, de mindenféle stimulálószerek nélkül se gyógyszer, se alkoholt, se kábítószert nem szedek. Az a kényszerképzetem van, de a szó jó értelmében, tehát továbbra se bolondultam meg nagyobb mértében a kelletténél, nincs hivatástudatom, de van három vagy négy üzenete minden nap már lassan be is számozom őket, és az a kényszerképzetem. Hogy ezt nem osztom meg a néppel, akkor ők szegényebbek lesznek, holott elvileg, ugye amiről én beszélek, azt nekik épp úgy tudniuk kéne. Tehát épp arról beszéltem, hogy a jegyzetek, amelyek elszaporodtak ebben az országban, azok valójában mind a pár helyett vannak. Én Lázár Jánosról egy nagyon érdekes beszélgetést folytattam kedden, aztán annak kapcsán megjelent 23 jegyzet, de egyik jegyzet se pótolja azt a beszélgetést, ami ott zajlott, és azokat a beszélgetéseket, amelyek annak révén jöhettek volna létre. Csak egy pontját emelem ki, Lázár János arról beszélt, amikor én kifogásoltam, hogy a Fővárosi Munkai és Közigazgatási Bíróság elsőfokú ítéletében elmarasztalta a budapesti rendőrfőkapitányságot, amikor betiltotta a nemzeti érzelmi motorosoknak a demonstrációját, és ezt hozzátettem, hogy mint egy zsidó, nem zsidó érzelmi, mint zsidó állampolgár sem tartottam. Magyar zsidó sem tartottam erre igént, ami egy szubjektív produmó jegyzet, akkor azt mondta Lázár János, azzal a határozottsága, ahogy egyébként ő szokott beszélni, és aminek legfeljebb a. A tört részét akkor lehet tapasztalni, ha négy szemközt találkozunk, de hát ez egy magánéleti találkozó, amit az ember nem beszél ki. Hogy hát a bíróságoknak talán azt mondta, hogy elment az eszük, mert ugye nem uh, tudják követni azt, ami a népigazságérzet, és ebben a formában nincs szükség. Tehát én akkor éreztem, hogy mi szükség van bíróságra. És ez nagyjából egy tíz perces rész volt, az internetes portálok inkább a balok képviselővel kapcsolatos megjegyzését emelték ki, arra én nem mennék el. De én pontosan úgy viselkedtem, mint annak idején a magyar rádióban, amikor az ennyit csináltam. Vagy amikor elkezdtem 2000-ben ezt a műsort, felhívtam Handó Tündét, felhívtam Darák Pétert, felhívtam a Fővárosi Közigazgatás és Munkahogyi Bíróság vonatkozó elnökét, mert hogy egyébként Lázár János azt mondta, hogy szívesen beszélne a, azzal a bíróval, aki ezt a dőrességet hozta, mint ítélet, egyik őjük se került elő. Tehát beszéltem ezügyben Navracsis Tiborral, aki pénteken nem ér rá, mert a miniszterelnök úrnál lesz a vele folytatott beszélgetés, nem fogom elmesélni, mert négy történt. És úgy azt gondolom, hogy ez, ezek abszurdumok. Tételezzük fel, hogy az igazság, ami érvényesüljön, tehát hogy, hogy, hogy be lehetett tiltani, hogy, hogy jó dologja az, hogyha a miniszterelnök is Balcó Zoltánnal teljesen egyetértettem, aki felszólalt a parlamentben, pedig egy jobbikos képviselő. Ma pedig azt hoztam elő egyebek között, hogy vajon nem gondolják-e az emberek, hogy Rogán Antalnak azon megjegyzésére, mely szerint tervbe vette a Fidesz azt, hogy az időközi választásokat megszüntesse azokon a helyeken, ahol július 1 után történik az országgyűlési helyeken, változás, hogy ott legyen időközi választás, mert ugye sokba is kerül, meg új választás van. És az emberekből inkább az az indulat jött, ami az én szövegem indulatosságára volt válasz. És még egy dolog van, amit nagyon fontosnak tartok. Én téged egy nagyon fontos és nagyon klassz Palinak tartalak, de én az ellenzéket mától nem tudom komolyan venni. De nem pontosan mától. Mindaz, ami az elmúlt napokban történt. Én arra gondolok, hogyha ég a ház, akkor a, rend, a jó, a tűzoltok vetekszenek, vagy versenyeznek egymásra, hogy melyikük tud hamarabb eloltani, de én azt szeretném, ha eloltanák, és én megértem, hogy a politika így működik, a Szigetvári biztos kitarítana, de én nem kérem ebben a formában se az MSZP-t, se az LMP-t, se az Együtt 2014-et, és amikor arról beszélek, hogy a Fidesznek ezt a politikáját meg kell változtatni, akkor épp úgy számítok erre a nem létező ellenzékre, mint arra, hogy egyébként a Fidesz is megváltoztatható hozzátéve, hogy természetesen el fog jönni a nyár, és akkor nagyobb mértékben fogok foglalkozni a Balatonnal, mint ezzel, de mindazt, ami itt ebben az országban van, kavicsként élel meg a cipőmben. Jaj, hát ez egy elég sok volt így egyszerre. Kezdhetem a Rogán jelentéssel bejelentéssel. A... Ne kérj engedélyt, ne legyél olyan, mint a rossz formát futó kejfejancsi hallgató. Figyelek. Jó, szóval... Um... Én azt gondolom, hogy az az érvelés, amit Rogán Antal elmondott tegnap, abból az érvelésből azt következik, hogy tulajdonképpen minek is tartunk mi választásokat, hiszen nagyon sok pénzbe kerül, a kormány a helyén van, a dolgok jól mennek, tehát ilyen szempontból azt is mondhatnánk, hogy egy valaminti val választás meg 6 milliárd forint, tehát ez elképesztően sok pénz, abból mennyi, nem tudom, szegény gyereken lehetne segíteni, tehát akkor ne is legyen választás. Én ezt egy teljesen abszurd dolognak tartom, és egyébként nagyon súlyosan sérti. Azoknak az állampolgároknak az alkotmányos jogait, akik azokban a választóköröben laknak. Figyelj, Elgő, valójában az én betegségem az ebből a rádió műsorból adódóan, hogy annyira hozzászoktam a népszerűséghez és a visszajelzéshez, hogy ha ez elmarad, akkor én emiatt aggódom. Mert én pontosan úgy gondolkodom, mint te. De én azt az elementáris felháborodást, ami bennem, vagy Tóth Zoltánban, vagy benned van, a hallgatóimban nem éreztem. És habár bár tényleg nagyon magas fokon égek, és ez tényleg biztos sok szempontból zavar engem, tudok annyira higgadt lenni, hogy ez elgondolkodtasson. Én az egészet egyébként nem a politikai választásokra, vagy az országgyűlési választásokra egyeztem ki, hanem a szabadságra. E, valóban. Egyébként ugye ez csak egy, eddig, egy, csak be van lengetve ez a hír, tehát most érjük a közvéleményt, azért szerintem ebből lesz még volt, hál' meg bal Uh, és, és megmondom őszintén. De te arra tudsz válaszolni, mint magánember, azért te hosszabb ideig voltál magánember, mint képviselő, hogy valójában, amikor valakinek ég a háza, akkor utólag miért nem mondja azt, hogy hát ez engem olyan nagyon nem zavar, én valójában csak a tűzoltókat tesztelem. Hát uh, igen, ilyeneket nem szoktak mondani. Uh, szerintem azért ez nem, nem, én nem menném kézpéznek, hogy ez lesz. Uh, és hogy van egy másik rész... De, benne, de tényleg figyelj Gergő, te fiatalabb is vagy, még nem is állsz fölöttem rangban, de áruld el nekem, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy az, hogy én emiatt föl vagyok háborodva, és emiatt ki vagyok akadva, hogy mások nem, akkor valaki nyugtasson már meg, hogy én nem működöm rosszul. Nem, nekem szerintem, szerintem neked igazad van, és szerintem ezen, ezen nagyon sokan fel fognak még háborodni ebben az országban. Egyelőre ez az ügy még csak, csak lappangó állapotban van. Hogy de erre lehet azt mondani, hogy az emberek félnek. Tehát mindenre az a válasz, hogy az emberek félnek, magas az inger küszöbb, ugye ezek a standard válaszok ma már mindenre. Jó, én, én nem vagyok benne biztos, hogy ezt te jól érzékeled a közvélemény reakcióját. Mert nem van a baj, hogyha én egyébként azt mondom, hogy riadó, hogy öt perc múlva ott van az egész ország? Hát <síns> <síns> jó lenne, és akkor most érti adott egy nagy baj van. Na, szóval én azt gondolom, hogy ebből azért lesz még, még komolyabb vita, hogyha ez valóban megtörténik. Ez most csak egy rufiként föl van eregetve. Az más kérdés, hogy mi is számtalan forrásból... De figyelj, Gergő, nekem egy barátnőm, amikor 19 éves voltam, és valami hasonló célzattal csináltam valamit, azt mondtam, hogy János, figyelj, tengem engem ne tesztelj. <gül> Igen, ez egy jó analogia. De a másik része... De az... miért gondolja azt a Fidesz, hogy ő engem tesztelhet? Hát azért, mert láthatóan el vannak abban számba, hogy addig mennek el, ameddig, ameddig csak lehet. Mindennek van egy politikai költsége, és nem morális megfontolások alapján, vagy erre alapján mennek, hanem az alapján mennek, hogy amit csinálnak, azt... És be... az ország lehet úgy a Fidesznek, hogy közben ezt haja, hagyja? Szerintem nem adja, tehát én azért nem gondolom azt, hogy a, a, hogy a Fidesz annyira jól áll, hogy itt folyamatosan provokáltnál népet. most a trafik ügyben például szerintem élegetették, hogy nyilván ebből nagy bal... De figyelj, én ezt a trafik törvényt nem értem. Én a trafiktörvényből ugye nagyon felkészültem a Lázárral, ebből is szerettem volna beszélgetni, de erre már kevés idő jutott. Azt árul el nekem a ott árulnak fagylatot, és én oda bemegyek, mint gyerek, és mint gyerek, ha én ott bent vagyok, akkor senkit se ki, engem se. Akkor mi lesz, ha bemegy egy gyerek, a fagylatot is áruló dohányboltból meg fog állni addig az élet, amíg ki nem megy a gyerek, vagy fagylatot túl csak 18 éve felül embernek fognak adni? Nem, fagylatot nem fognak forgalmazni ezeket a trafikok, bár Lázár János bárműködben nyújtott egy törvénymódosítást arra, hogy forgalmazhassanak. Egyelőre egy olyat nyújtott be, hogy alkoholt és kávét is forgalmazhatnak. amelyik. Egy... mi van akkor, ha én leküldöm a gyereket kávéért, és ezzel megáll az élet a dohányboltban? Nem már meg, mert a gyereket nem fogják kiszolgálni, kávéért sem. Én ezt értem, de addig a felnőttek se szolgálhatják ki. Ez van benne, elolvasom. Hát ez szerintem egy részletkérdés, nem arra úgy. A Részletkérdés csak az egészre vonatkozik, tehát hogy van egy gyors vonat, ami csak sínje nincs. Tehát baromi a gyors csak nincs sína, amivel közlekedhet. Én azt gondolom egyébként, hogy a dohány ez a módja, ez egy helyes mód. Tehát én nagyon elkötelezett, vagyok a dohányzás visszaszorítása mellett, bár én soha lehetne, hogy nem dohányoztam. Amellett én is csak megkérdeztem Lázár János, hogy vajon ugyanez az analógia, mikor lesz meg a az italboltoknál, és azt mondta, hogy Jánáskám, türelem, ott is bekövetkezik. Ez magyarul, hogy nem, nem volt rossz a feltételezése, minden át fog alakulni. Viszont tehát csak a tényleg ez a trafik azért érdekes, Szerintem, mi, hogy hogyan működik a Fidesz. Nem azt, hogy ebből óriási botrány lesz, nem baj, majd valahogy kikommunikáljuk. Viszont az nekünk többet hoz, hogy lesz 2000 olyan csókosunk, eh, akit elképesztő mennyiségű pénzzel ki fogunk tömni most az elkövetkező időszakban, és lesz 2000 olyan hely az országban, ahol lehet majd a Fidesz kampány, eh, hogy mondjam, ilyen mini had, hadiszállásait megcsinálni, ahol lehet majd a szólapokat tárolni és onnan osztogatni. Erről az egész. Az, az, az hogy morál elveknek, hogy ez helyes vagy nem helyes, ez, ez abszolút zárójában van téve milyen többet? Azt többet, hogy megúszunk egy bothányt, vagy azt, hogy kifizetünk 2000 embert, és a kétezer emberre szavadnak. Ugyanez van az időközi választásokkal is. Mi, ebben biztos vagy, hogy ezek egyébként választási sejteként fognak működni, csak vagy csak nagyon valószínűsíted? Ezt egészen biztosan tudom. Most nem, én, én hivatkoztán közti beszélgetésekre, én, én is hivatkozom, tehát emögött, hogy mondjam, fidesz képviselőkkel képésőrökkel viszonylag van egy ilyen gyónási effektus <gül> hogy tudjuk, amit lelkükben tartanak, azt tudjam belőlük, és ezt konkrétan elmondták, hogy itt ez, ez tulajdonképpen a kettősfonyíti kampánygépezet, éppen ezért voltak beavatva ugye a választókerületi elnökök, akiknek a bőrére megy a játsma és Igen, azt... annyiban bűnös vagyok, hogy megkérdezettem volna Lázár János bár nem tudom, hogy milyen válasz születik. Tudjuk, hogy tényleg választókerületi elnökök döntöttek? Hát ugye nagyon érdekes, ma fog megjelenni a heti választmányában egy interjú, ami tényleg azt gondolom, hogy a politikai, hogy is mondjam, a kikommunikálás műfajának egy világszámot. Hogyan lehet valamit úgy elmondani, egy történetet, hogy, hogy, hogy, hogy, az, hogy az teljesen az ellenkezője mégis a valóság látszatát tudja kelteni. Ő abban arról beszél, hogy a szexábi polgármester, amikor összeérte helyi Fideseseket, akik egyébként szintén elnök, és beszélgetnek arról, hogy kikapassa meg a, a dohány trafikokat akkor ő a belső bizalom megerősítés érdekében rögzítette ezt a hangfelvételt. Na most azt tudni kell, hogy a szexándi az egyik képviselő ugye kitállaltaságban és szép arcanyével vállaltaságban történt, és utána a szexuádi polgármesteri felászokat az azt mondja, hogy ez aljas hazusság, és nem volt ilyen beszélgetés. Most pedig az van, hogy Lázár János azt mondja, hogy erről hangfelvétel is született. Nyilván tudják, hogy született, és megpróbáltak egy ilyen előre menni a történetnek, és ők kikommunikálni azt, hogy ebben a hangfelvételben mi van. Egyébként nagyon kíváncsi vagyok, szerintem egy ilyen összörkettő típusú. Hát vagy Portik Labort. Vagy az, igen. Tegnap találkoztam a Rogán Antallal a televízióban, mert egymást utána jöttem ilyen műsorszámmal az estében, és akkor mondta nekem, hogy milyen buta volt a labort, hogy elmegy egy mafiózóval tárgyalni, és ezt még föl is veszi. Elmondta mondtam neki, hogy ehhez képest hülyeséget még azt tudom elképzelni, hogy valaki kihoztja helyi hétrafikokat a és azt is fölveszi. A Tony nem röhögött, pedig azt gondolom, hogy árt Vagy ült, ha úgy tetszik. Jó, csak én tényleg azért hallgatlak téged, mert azt gondolom, hogyha egy mondatot akart mondhatnék összesen, akkor azt mondanám, hogy én nem szeretnék ilyen országban élni, Gergő. Hát én meg rohadtul egyetértek veled, és, és egyetértek veled abban is, hogy, hogy van egy jogos kritika az ellenzék felé, ami nyilván a maga Figyelj, amiről mi beszélgetünk most, csak maradjunk a hangfelvételeknél, ez a szexuális történet, nem vettem még meg az újságot, nem akartam felhúzni magam meg, egyébként is nem szeretem a, gyorsos, a gyors olvasásból következtetett mondatokat, de ami itt van, figyelj, én ahogy eljöttem az apácaiból, ott volt egy radnóti, de ha én eztben az országban szeretnék élni, itt nincs egy másik ország, és én nem várhatok négy évenként, és, nem, és, és, én, és, én, és én nem a fidesz akarom leváltani, én ezt az országot nem akarom, ami most van. Ez az ország nagyon sokféle. tehát... Ig igazad van, de én most arról beszélek, amivel kapcsolatban büdös van. Igen. A fákat nem akarom kivágni, a padokat nem akarom eltávolítani a térről. Orbán viktor se akarom sehova se küldeni. Értem. Ez, ez, ahogy is mondjam, az a magyar társadalom, amivel itt együtt élünk, ez a választotta meg Orbán Viktor, de ez a társam szabadott annak idején 85%-kal arról, hogy belépünk az Európai Unióba ebben az országban. És ez az a társadalom, és ez az a közeg, és nem akarok semmilyen klubnak a tagja lenni, Gergő, ez az, ahol állítólag Feldmayer Péter a kosuthéri rendezvény után elment, és megkérdezte Orbán Viktortól, hogy egyébként hajlandó-e 50 millió forintot szállni, vagy egyáltalán mit gondolna arról, hogy itt lenne a világkongresszus, és én nem akarok zsidóként a hogy én azt látom, hogy mindenhol politikai alkut kötnek, ami mögött természetesen pénz van, mert a hatalom is pénzről szól, és én ezt tudomásul veszem, csak van egy mértéke, amitől én hányok. Én is pénzből élek. Ne, én is szeretnék még többet. De van egy olyan, ahol vannak elvek, és, és nem tudom, ezt valahogy összetudom egyeztetni. Elnézést fel, Májér hogy pont őt vettem elő. Azt látom, hogy minden egyes nemes pillanatban van valaki, aki elárulja, és én hányok az egésztől és csak arra akarom neked mondani, hogy az, amikor azt mondta, szerencsétlen, sólyom László, mármint a tekintetben, amit utána csináltak fel, hogy itt morális válság van, itt morális válság. Hát morális válság van, de nagyon régóta. Így van. És, és én azt gondolom, hogy ezek a válságoknak az a természetük, hogy egy ponton túl olyan odáig mélyülnek, hogy az egyszerűen előhívja a társadalmi imó reakcióját, és, és, és elkezdjük magunkból kidobni ezeket a dolgokat. És én sem a Fideszről beszélek, ami szerintem egy, egy tünet, egy súlyos vitó tünet, persze, egy olyan betegség, ami... Tovább De mit, mit csinálsz akkor, hogyha a Fidesz azt mondja, hogy én vagyok a nép, te vagy kisebbségben? alkalmazkodj hozzá. Mindig a demokráciában ez nem működik. A demokráciában van egy mindenkori többség, aminek be kell tartani a mindenkori játékszabályokat, hogy a mindenkori többség... Ők be is tartják a mindenkori játékszabályokat, te vagy egy hülye, mert eddig nem jöttél arra rá, hogy a mindenkori játékszabályokat naponta át lehet írni, és onnantól lesznek mindenkoriak. Én is hülye vagyok. Igen, olyan. de én, én magamat, és most nyilván nagyon szerintem, amit mondani fogok, én magamat úgy élem meg, mint annak az a kialakulását amiről úgy nagyobb tálalatban is szeretnék beszélni, mert én puti, hogy nem lettem volna politikus soha az életbe, ha nem látom azt, hogy Magyarországon egyszerűen muszáj, hogy még valakik még odálljanak a politikusság oldalára, mert egyszerűen elkoptak a hiteles és tisztességes emberek. Elfogytak. Akik pedig azoknak indultak, azoknak egy része pedig... Hát... Jön, de én nem értem, hogy a Rogán hogy tud aludni. Én se. Én se. Van egy, van egy szám, azt hiszem a John Lennonnak a How Do You Sleep, amit a Paul írt, azt követően, hogy összekülönböztek. Hogy a Rogán nekem valamilyen virtuális módon az osztálytársa. És én azt üzenem a tórnénak, hogy How Do You Sleep? Igen, de ezt azért tegyük hozzá, nagyon sok embernek mehet a kérdés volt. Nem nyugtat nem meg. Nem meg. nyugtat én... meg. A, a Láz... Igazad van, a Lázár annyiban más, amennyiben vele naponta beszélgettek, és én azt vettem a fejembe, hogy hatni fogok rá, függetlenül, nagyjából úgy, mint ahogy te mondod az immunrendszer. Tehát én abban a társadalomban, ahol egyébként valaki nem mer gazdag lenni, mert a gazdagságot egyébként úgy állítja be a sajtó, ahogy, és azután a, a, ezt a Wuton-táskájától úgy válik meg a vaterán, mint a Tony, az az a Tony, aki annak idején elmesélte nekem, hogy hol, hogy adott fel fecskében a, a kabinetfőnökként 99-ben a Csillaghegyi strandon közleményt, és mutatta meg nekem azt az ényéjét, aki felköltözött vidékről is próbálja szokni a fővárosi létet, és amiben én súlyosan beleléptem annak idején a nője Netszharisnyeljenek a megszólásával, holott én abban nem akartam megbántani, és már számtalan alkalommal szerettem volna ezt tisztázni. Nem lehetett, és amikor megjelent ez a Wuton táska, akkor rájöttem, hogy a Tóni eldöntötte. Ő utálni fog engem mindörökké. Ámen! Miközben én... súlyosabb a pututáska, mint a nőjenet szorisnyja. Az igazság, hogy én a, a Tónit e, régről ismerem, és egy egészen kivételesen tehetséges ember nem gondolom, mint hogy a Lázár János is egyébként, és engem ez visel meg ebben a történetben leginkább, hogy e, látom ezeket az embereket közelről, hogy ahogyan, hogyan nő az arcokról újabb és újabb réteg, amivel. és, és az a cinizmus faktor, amivel, amivel Ugyanarról beszélünk csinálni. Én ezt akarom róluk leszedni. Illetve azt akarom mondani nekik, hogy ne legyenek olyan közegben, ami ilyet rak rájuk. Ja, nem, én szerintem ezt jól csinálom, én örülök, hogy te a lázájános. De tudod, hogy erre általában mi szokott lenni a válasz, nem konkrétan tőlük, hogy a többiek se rossza, jobbak, és erre az a válaszom, de könyörgöm, ha a többiek se jobbak, abból még nem következik, hogy ezeket a rétegeket maguk, magatokra kéne vennetek. Na, és akkor itt visszatérünk az ellenzék nagy problémájára, hogy az ellenzéknek egyszerűen ebben a helyzetben jobbnak kell lenni ahhoz, hogyha nyerni a választást, akkor nyerni. És de nem jobb. Sősorban. De nem jobb. De nem jobb. Én ebben nem vagyok biztos. Én meg biztos én... vagyok. Én azért én is látom azokat a politikusokat, akik, hogy mondjam, ebben a fogjunk össze típusú politikai projekten keresztül próbálnak visszamászni. Olyanok, akiknek nem kéne szerintem visszamászni a hatalomba, de látom azokat és én nekik drukkolok, és remélem, hogy közé tartozom, akik, akikben aki pontosan érzik azt hogy a 2010-es választási vereség az, az egy nagyon komoly... Figyelj, ez egy kis... Figyelj, állít. Én azt mondom neked, hogy én kampánystratéga szeretnék most lenni. Én azt is mondom, hogy legyen három havonta más miniszterelnöke ennek az országnak, egy egyébként megvan az egység, de itt most azon vitatkozni, hogy, hogy most mennyi idő kell tudod mit, menjen el egyszerre kampánykörültre a karácsony, a bajnai, a mesterházi, a gyurcsány, a siffer beszéljenek egymás után, bízzanak abban, hogy mint egy rockfesztiválon a színpadok előtt kicserélődik a közönség de maga a fesztivál egy és ugyanaz, az én szememben eljött annak az ideje ahol egyébként majd megegyeznek abban, hogy ki lesz uh, a miniszterelnök, de még egyszer mondom engem azt sem zavar, ha három havonta váltják egymást, de ha nem így lesz akkor az én szememben ők nem komolyan vehetők és ezt természetesen tisztában vagyok, hogy egy szubjektív baromság Nehogy már a tűzoltók azon vitatkozzanak, hogy ki fogja eloltani az én házamat. Hát kiveszem a kezükből azt a kibabrált izét, tömlőt. Hát, de... Elegen van belőletek, Gergő. Úgy, ahogy van. De nem belőletek, abból, amit képviseltek, mert olyan, hogy belőletek olyan nincs, az olyan, mint a magatok fajta, vagy nem tudom mi a frázis. Elegen van. Értelek, értelek, és szerintem sok uh, választó van, akinek szintén elegem van, csak az a baj, hogy az analógia nem pontosan helyes és az azért hogy menjünk egy kicsit magunkat. Tehát itt e, e, persze nyilván abban a szempontból, igazadban, hogy tüzet kell oltani, és, és, és mégis majdnem mindegy, hogy kioltja. Csak az a különbség, hogy ez mégiscsak egy alapvetően, egy Magyarországon például az, hogy kiből lesz miniszterelnök, alapvetően egy demokratikus versenyben dőlt el, azért, mert volt egy olyan választási rendszerünk, amiben volt két választási forduló, és a második forduló, az első fordulóban mindenki arra a párta szavazhatott, aki a legközelebb által az ő politikai ízléséhez, és a másik forlóban pedig, hogyha ezek a pártok nem maradtak talpon, akkor pedig tudott szavazni arra, hogy melyik blokkhoz tartozik. E -e Ebben a rendszerben működtünk együtt, és ez a rendszer most megszűnt, és az, ami korábban a választók demokratikus vez, egy versenyben el tudtak dönteni, azt most a pártoknak kéne valahogy eldönteni, és nincs meg ennek a, hogy mondjam, a kult, sem a kultraja, sem az intézményrendszere, Amerikában, vagy Franciaországban, vagy most a Olaszországban is ilyenkor csinálnak egy előválasztást, és akkor a nép. Ennek az a része, ami mondjuk abból a politikai tából tartozik, az közvetlenül eldönti, hogy ki lesz a miniszterelnök jelölt. Ezt Magyarországon nem ismerjük, nincsen bejáratva, nem is biztos, hogy értenik az emberek. Nincsen egyszerűen ehhez, ehhez most uh, receptünk, hogy azt hogyan oldjuk meg ezt a problémát. És még egyszer mondom, szerintem azért, na mert eddig ez magától működött. Én ezt értem, erre meg azt tudom neked mondani, hogy ez nem az én problémám. Oldjátok meg! A tűzoltók válsága az engem nem érdekel, ha tűz van. Ha meg nincs tűz, akkor a tűzoltók mondják azt, hogy nincs magánál tűz ne bennünket szapulja. Nem érdekel, gyerünk. Baromira nem érdekel. Ezt is megértem, hogy nem érdekel, de azzal viszont nem értek egyet, hogy ez a pártok problémája. Ez a pártok és a tavazó problémája együtt, és én magam részéről egy olyan típusú forgatókönyvet szeretnék elképzelni, és éppen ezért vagyunk benne most ebben az országjárlásban, ami tényleg nekem politikusként rengeteg személyes élményt ad, amikor tényleg emberekkel lehet találkozni nagy mennyiségben az ország nagyon különböző pontjai, ő hogy szeretném, hogyha ebben... Lesz... Én ezt értem, de Gergő te legyalogod őket, legyalogolja őket a következő. Világos. Sose lesz ennek vége. A... Arról beszél... Egész életedben ilyen földönfutó leszel. <há> Igen, egyébként... Jó, szóval, hogy, hogy, hogy én csak arról beszélek, hogy valamilyen módon ebbe be kell vonni az embereket. Tehát itt most úgy néz ki, hogy van egy politikusok, kakaskodnak. Nyilván én azt gondolom, hogy a bajnői sokkal jobb miniszterelnök jelölt lenne, mint mások, de hát ez nyilván az én álláspontom volt pontomban számozó álláspont is egyben. Figyelj, én a bajnait felpofoznám, és azután tenném ki az emberek elé. Úgy nem lehet az emberekkel beszélni, hogy a bajnai beszél. Abban nincs élet. Hát, ne ne hogy. Tessék. É, miért? Csak úgy lehet beszélni, mint Orbán Viktor? Ne! De, de, de te megint tévedésben vagy. Annak, amit mondtam, annak nem Orbán Viktor az ellentéte, annak az az ellentéte, amikor az ember érzékeli azt, hogy nem egy íróasztal emberrel ül szemben. Én egyébként ezt felajánlottam, szívesen pofonvágom. Én azért vagyok mesterházi párti, mert hogy ő földszagú. De ezzel kapcsolatban is <coughs> meg annyi kételjem van. Én ebben az egész ellenzékkel nem tudok mit csinálni, és ami a legnagyobb bajom, Gergő. Az, ami a mesterházi és a bajnai között most van, az nálam most kezd eljutni oda, hogy azt mondom, hogy ezt vagy befejezik 24 órán belül, vagy mindkettőt ledéktetem, és akkor kész vége. Amit ők egymással csinálnak, az ma már beleértetsz az egész új újlipótvárosi klubot is, ami ott volt. Amivel kapcsolatban nincsenek biztos értesüléseim, vagy vannak más értesüléseim is. Egy olyan politikai játékot látok, amely politikai játékra nem tartok igényt. Tehát ahogy eloltják a házamat, akkor nem azt akarom, hogy a képen az látszolna, hogy ne rég, hanem azt akarom, hogy de faktó ne égjen. Nem érdekelnek a politikai játékok, és e tekintetben te sokkal többet tudsz a politikáról, mint én, sajnos. Nézd, erre azt tudom mondani, hogy Amerikában, amikor mondjuk kiválasztják azt, hogy melyik elnök erő. Muszáj állandó Amerikába mennünk? Miért nem maradhatunk ki Maradhatunk, csak azt akarom mondani, hogy egy, egy ilyen típusú vázi előválasztási játéknak, amikor egy politikai blokk ö, belső ö, világát rendezni kell, ott az van, hogy a, tényleg nézve meg valaki, hogy a fél évvel az elnökválasztás előtt, vagy három évvel az elnökválasztás előtt, Amerikában a demokraták jelöltek, hogyan lövik egymást a legsúlyosabb negatív kampányon. Hát ez, ez, ez tudom, hogy ez nem vagyunk hozzászokban, mert az igazság, hogy a magyar baloldali szavazók is az egyetából egy, egy elvébe szerettek bele, mm. amit, én, amit én egyébként gyűlölök, tehát én azt gyűlölöm ezt a választási rendszer, gyűlölöm azt, hogy én bele vagyok abba kényszerítve, hogy ne a választók által megnézett programomnak megfelelő súlyos szerepeljek a, a következő, nem tudom, baloldali e, tábor arányain belül. Tehát nem az emberek fogják megmondani, hogy én 5%-ot érek, 3-at vagy 25-öt, hanem az, hogy hogyan fogom tudni majd lepaktumozni ezeket az arányokat. Én, én meg ettől vagyok rosszul, mert nekem van egy ilyen zsigyeri, részételi, hogy mondjam, beidegződésem, és szívesebben vagyok egy parlamenten kívüli senki, hogyha arról a név döntött, mint egy viszonylag falsúlyos politikai szereplő, amiről meg egy olyan politikai alkú dönt, ami, ami, ami gyakorlatilag a közvélemény számára... Jó, én belátom a hát. tekintelben, hogy nekem finomabb öröm van a többieknél, és ez egyáltalán nem biztos, hogy előny, én ezt is értettem teljesen. Sok ez nekem most így egyszer. Jó, én megértem az érdéseidet, én is nagyjából itt tartok. Ezt annyit tudok mondani, hogy szerintem ez a kérdés... Meg fog oldódni bőven azelőtt, ami előtt még ennek meg kell oldódnia. Tehát, hogyha tartjuk azt a menetrendet, amiről mondjuk Gordon is beszélt, hogy október 23-án az ellenzéknek föl kell állnia, tehát addig, meg kell ennek akkor még bőven van annyi idő, hogy ez meg is erősödjön annyira, hogy lehessen győzelem. Most ez egy olyan időszak, ami engem személy szerint politikusként is fússz sokkal szívesebben törödnék azzal, hogy mit mondok a magyar embereknek arról, hogy milyen országot szeretnék 2014 után építeni. Valóban egy kicsit olyan lájkulán most a politika. Az ellenzék oldalon, mert a politikusok saját magukkal foglalkoznak, és az emberek erre nyilván teljes jogot mondják, őket nem érdekli. Én azt érzem, én egyet, nekem egyetlen egy bajom van, bár mindig azt szoktam hogy egy bajom van, és aztán 25-öt mondott, csak lassan el kell, hogy köszönjek így is sok voltam. Én azt érzem, hogy az, ami számúra korábban fontos volt, hogy elvi kérdés, az ma nincs, vagy minden nap más, futok utána, és elfáradtam ebben. Identitásválságom lett attól, hogy az elvi dolgokat ma másképp látom, mint mások, miközben többéket egy messziről jött ember, lettem permanensen, nem csak a tévémisoromat illetően, és azt érzékelem, hogy így nem lehet élni, vagy lehet élni, de kibabrált fárasztom. Sokan mondjuk. Tehát érted, kérek görögdínyét, adnak retket, és akkor azt mondom, oké, okay, rendben van, színes-színes, kerek-kerek, de eddig ez volt a retek, és az volt a dínyet. Történt valami változás? Akkor szólok be, hogy valaki És most hői életi háttérmagazin, Fűszerkesztő Fiala János. A vonalban Benda László, és azt akarod tőled kérdezi mindenek előtt, hogy ugye szóba kerül arra az, hogy ne legyen valaminek belpolitikai vonzata vagy nyíltan belpolitikai politizálás. Végül is akkor, amikor az ember az életéből 643 évet külpolitikával tölt el, Uh, akkor ő mennyiben válik vagy nem válik belpolitikai tényezővé önmagában egyébként ugye attól belpolitikai tényezővé válik valaki Magyarországon ki Pulitzer díjas ki nem ez ugye másról szól Jó reggelt mindenkinek Neked is. Jó a lévő, hogy a díjakat valaki osztják, valaki kapják tehát ilyeténképpen én nem szívesen kommentálom azt, hogy ki kap Pulitzer vagy éppen Táncs díjat nyilván a belpolitikában is valamelyest Napra késznek kell lenni, illetve előfordulhat az is, hogy egy-egy külpolitikai riportás, vagy jegyzet, vagy bárminek van Magyarországi áthallása. Van, hogy tudatosan csinálják, van, a véletlen hozzá így. Ugye tehát ez abból is adódik, hogy te számtalan emberrel utaztál együtt, ugyanúgy, mint a nemes. Tehát azért ott is valahol jelentkezik az, hogy ma ezül itt, holnap azül itt, de az ember azért négy évenként általában ugyanazül ott, és valamilyen módon az ember viszonyul hozzá, ha másért nem el együtt utazik vele a repülőgépen. Erre kétféle dolgot kellene elmondanom. Az egyik az, hogy valóban a legkülönbözőbb pártállású államfőkkel, miniszterelnökökkel jártam a világot, és azt hiszem, hogy mindenkinek megőriztem a bizalmát, hiszen ö, soha nem tettem közzé olyan dolgot, amit nem illett volna, mindenki elfogadta azt a szakmai munkát, amire törekedtem, többé-kevésbé sikerült. Illetve a dolog másik része az, hogy ö, én igyekeztem mindig távol tartani magam attól, hogy belpolitikai dolgokból állások. Ennek egyébként volt oka? Volt olyan hallgatód, aki jobbnak is látta, hogy nem szólaltatsz meg rólad, nem azt mondom, hogy elfogadom a véleményét, hanem természetesnek szartom, hogy ez így is van. De ennek volt oka? Minek, hogy nem foglalok állás belpolitikai kérdésekben? Vagy, hogy óckodsz. <gül> Tehát, hogy igen, igen. Tehát ez egy etosza annak a foglalkozásnak, amit te művelsz, magad részéről? Hát mondom, ez éppen olyan evidens volt, mint hogy annak idején a harmadik, vagy a világot választottam, kérdeklődési körömül, vagy tengelyiül, kiváltképpen. Helyes az rendben az van, akkor abban maradtunk, Szerintem. hogy ma reggel belenézel újságokba, és elmesélhet, hogy. A világban volt egy hozsannázási kényszer, oda pedig ütötték a négereket, és tom volt az infláció. Afroamerikaiak vannak, nincsenek négerek. Miket írnak az újságok? Mi, mi, mi zajlik a világban, ami nem Magyarország? Mesélj. Nézd, minden reggelem kemény melóval kezdődik, mert hát vagy nem számoltam soha, de vagy 40 lapot, hírügynökségi portált megkeresek. Nyilvánvalóan főleg azokat a dolgokat nézem meg. Nem érdekel. Azt meséld el, hogy mi zajlott tegnap a világban, amiről ma olvastál. Mi zajlott? Attól függ, hogy a világ melyik részét. Nem érdekel, Laci, meséld el. Csinálj nekem külpolitikai híreket. Tudja tudjam meg, hogy mi zajlik a világban, ami szerinted fontos. Nézd, a győzelem napját ünneplik ma a szovjet, Ez a, így igaz. a szovjet államokban, és éppenséggel... Mekkora hívvel? Uh, kinek kinek a politikai szimpátiák kérdése, de uh, éppen azt akartam mondani, hogy azért a vezető hírekben, például az orosz sajtóban is inkább az győzelmi jelentésként mindkét oldalról, hogy a, a Kerry Moszkvában járt tárgyalt Lavrovval, mármint az amerikai uh -huh. külügyminiszter, az orosz külügyminiszterrel előkészítik a csúcs szintű találkozót, amire júniusban majd Írországban került sor, és egy csomó mindenben megállapodtak. Például volt egy olyan formális megállapodásuk, ezt általában a világ sajtó is kiemeli, hogy megpróbálnak újabb béketárgyalásokat előmozdítani Szíriában. Hmm. Na most ez kétes értékű győzelem, vagy szerintem egy kicsit vírusi győzelem, mert uh, nyilvánvaló, hogy nem fogják tudni az híveket egy asztalhoz ültetni az ellenzék képviselet. Akarod, hogy ugorjunk Szíriába egy pillanatra, vagy nem akarod? nyilván oda valami közel kereszt, ha kérdőd kellene inkább megszólaltatnod. Annyit azért még folyénként... Nem csak azt akartam tőled kérdezni, de akarsz ne válaszoljál, hogy vajon Szíria miért nem Líbia? Mert az asszad rendszer egyelőre stabilabb, mert bizonyult, vagy legalábbis ha a hatonai erők, azok még tartják magukat. Na, de még egy... hogy Amikor a sajtóérteketletre került volna sor Lavrov és Kerryére, akkor véletlenül Kipukkant az internethálózat egész szírjában. Mások azt mondják, hogy, hogy nem. A hivatalos hírügynökség az valami műszaki hibára hivatkozott, de azóta helyreállt a rend. Már legalábbis ezen a téren, mert rend nem lesz. Az oroszlapokban nagyobb terjedelmel foglalkoznak a Kerry lavrov találkozóval, mint május 9-ével? Az oroszlapokban természetesen ezzel foglalkoznak nagyon nagy intenzitással. A ezen kívül azzal, hogy a Putyin menesztett egy miniszterelnök helyettest, akit korábban a jobb kezének tartottak. A... Mit csinált ez a jó ember? Ő... Korábban a kabinett volt még a Putyinnak aztán miniszterelnök helyett veszték ki, de nem sikerült a Putyin ígéreteit. Tehát az elméletet átszített mi a gyakorlatba, és ezért most kegyvesztett lesz. Érdekességként... ő lesz a Gazprom új vezérigazgatója, vagy ezt nem tudjuk? Egyelőre nem tudni, hogy hova lesz. Írnak-e az orosz lapok címlapukkal, mint nálunk, hogy menesztették, vagy nyugdíjba megy vagy nem tudom micsoda a Manchester United elnöke, vagy az orosz lapokat ez nem érdekli. vagy az, ez az edzője? Ez az, az angol lapokban nagy hír. Nálunk is, azt mondták a klubrádióban, hogy nálunk is vezető hír, de hát ez egy másik ország. Jó, hát akkor orosz erről nem írtak. A... Részvényei, részvényei kezdtek esni, amiatt, hogy a őrálek felguzik. Neked van Manchester United részvényed? Nincs, semmi részvényem nincs. Uh -huh. De a feleségem a pénzügyminiszter, úgyhogy ennek is nála kellene utána érdeklődni. Voltak a kezedben német lapok is virtuális formában? Igen. És Miről írnak? Érdekesebb hír is tulajdonképpen Oroszországhoz kapcsolódott. A Spiegel online-ban volt, hogy éppen a győzelem napjához csatolják, hogy Stalin emlékművet tavadtak a kelet-szibériai jakuckban. Na most tekintettel arra, hogy azért Oroszországban is már szerencsére sok színűbb a sajtó, mint valaha volt, amikor azt fölhatalmazták annak közlésére, és mindenki egy egybe azt kellett, hogy átvegye. Itt ellenzéki véleményeket is közöznek, hogy egy Ludmilla van nevű asszony tarzhatatlannak és képviselhetetlennek tartotta ezt, ugyanakkor pedig több millió ember annak a híve, hogy a Sztálin második világháború szerepe miatt rászolgál erre. Foglalkozik-e a némes sajtó a saját szerepükkel május 9-e kapcsán? Általában nem, de a német sajtóban a múlt feldolgozás az kicsit felnőttebb módon történt, mint meg annyi más országban, mintha úgyhogy... Mint ha nem ezt hallanám. Uh, miről írnak még a német lapok? Még egyszer, mert... Miről írnak még a német lapok? A Frankfurter rundschau amely liberális lap, ott van egy kiemelt kommentár Orbán Viktorról, amit inkább nem kommentálnék. Általában pedig inkább a németországi új náci pervel foglalkoznak. Illetve Milyen új náci pervel a Németországon? Van egy új náci párt, amelynek az egyik képviselőjét bíróság elé állították mindenféle ilyen náci tevékenység vágyjával. Na, várjál én általában egyébként is ezt el mondani, hogy a különböző lapokban a világpolitikai dolgokat nézem, nem a belpolitikát. Tehát Szívesebben nézem meg a Németországgal kapcsolatos belpolitikai jelentést osztrák lapokban is fordítva illetve osztrák lapokat is. Azért. Jó, de hát ha már itt tartunk, akkor belpolitikai eh, hanggal, de nem belpolitikával kapcsolatban, amikor nálunk azt mondják, hogy amit külföldön rólunk írnak, azt valamilyen ellenséges szándékkal teszik, eh, akkor ha te osztrák lapot olvasol, eh, németországi helyzetről, vagy bármi mást, de ilyen reciprok formájában, akkor vajon mennyire objektív, mennyire szubjektív, vajon valamiféle érdek által vezérel te erre rájössz -e, vagy sem? Nem nagyon látok benne érdeket, amikor meglehetősen sok bíráló alaphangú cikket olvasok Magyarországról mostanában. Nem, nem, ne, most nem, most szándékosan azt akartam, hogy, hogy, hogy, hogy amit mondjuk Németországról írnak máshonnan, uh, ott te látod-e azt, hogy odnak valamiféle más mozgató rugója is lehet, mint a valóság leírása? és szerencsére. Egy az igazság, és ezer az ő arca, úgyhogy különféle lapokat nézek, különféle politikai orientációi lapokat, akár Kína kapcsán is. Jó, mit írnak a Kerry látogatásáról, vagy mit mondanak a Lavrovról az Egyesült Államokban? Tehát erről a tárgyalásról ott mit mondanak? Nagyon pozitívan nyilatkoznak róla, és várják, illetve az a for fordulat szerepel több cikkben is, hogy hogy Oga már alig várja, hogy találkozhasson meg inputon. Én is talán. nagyon várom, de vajon miről fognak beszélni, amitől itt is jobb lesz? Hát bízunk a jó sorsban. Ezt értem, mi minden téma lesz ott? Szíria lesz benne? Mi lesz benne még? Észak-Kórea? Öt témát készítettek elő, észak az, mint kiemelt téma nem szerepelt benne, de ilyen bizalmi intézkedések a, a hekkelés, a katonai hekkelések ellen, a terrorizmus elleni harc, ott például nagyon pozitívan emlegették az oroszok szerepét abban, hogy hajlandóak hozzájárulni a, ennek a bosztoni megszállásnak a feltárásához, ahol csecsemő származású uh -huh. fiúkat tartóztattak le, illetve az egyiket meggyilkolták. Mert ugye ebben együttműködők voltak az oroszok? Igen, igen, igen, igen. Na most, hogy ez a szíriai egyesség, ez, ez mennyire sem De bárja, mi az akkor mik mi, mi, mi a további témák még, vagy már kismérítettük mind ötöt? Voltak bizalomerősítő intézkedések, bősk téma volt az, hogy a szíriai ellenzéknek fegyvert szállíte majd az Egyesült Államok, ami megint csak azért kétséges, mert ott olyan vegyi fegyvereket vetettek, vagy előbb fel kéne tárni, hogy ki volt az, és valóban bevetette a terrorizmus elleni harc az örök, aztán pénzügyi és egyéb együttműködési dolgoktól. Tár. Olaszországról tudunk valamit? Olaszország mindenütt a vezető hírek között szerepel, pontosabban nem Olaszország, hanem a Berlusconiper. Amivel kapcsolatban most éppen hol tartunk? Melyik Berlusconiper a sok közül? Ez most a korábbi korrupciós ö, balhéjáról szól, ahol egy milánói bíróság megerősített a korábbi négy Jó, de például az, a Berlusconival kapcsolatos híreket, azokat francia sajtóból olvasod? Vagy most akkor miről beszélünk? Nem, ez mindenütt hír volt, de egyébként francia lapokat is átnézek, ahol természetesen nagyobb figyelmet fordítanak erre, mint, de még a kínai újságokban is szerepel a berlusconi ter. És a Berlusconit egyébként egy rossz embernek tartják ebben, vagy hűvös tájékozottsága, vagy hűvös távolságtartása viszonyulnak a témához? Inkább az utóbbi, és néhol oldatják, hogy vajon eddig miért nem sikerült érdembeni elítélő intézkedést hozni ellene, illetve azt torgatják, oldat amit a Beppe Grillo, az öt csillagmozgalomnak a vezetője azonnal felvetett, hogy ha ez az elítélés jogerőre emelkedik, akkor a Verluszkulménak illeni a szenátori posztjáról lemondani. Miért nem tudnak ezek új állnak ez választani ezek az olaszok? Azért, mert ketté van fűrészelve az ország, és nem sikerült kompromisszumos előséget. Abban bíznak, hogy ez a Napolitánó, ha így hívják, akkor ezer évig el fog élni? Napolitánó Csorcsó, igen. igen. Hát ő már bőven a 97-es közelebb, mint 80-hoz, de ez volt az egyetlen megköthető kompromisszum, amivel átvisszerezték ezt a válságot. És hogyan van a két pápa egymástól 150 méterrel? Erről is olvastál valamit, vagy erről nincsenek új hírek? Ja, erről az utóbbi időben nem volt, pusztán azt a hírt jegyezték meg, hogy egy, egy lett két pápa, él a Vatikán, igen. de hát nyilvánvaló, hogy 16. Benedek meglehetős visszafogottságban, és lemondva a posztjáról csendben él. A, mi a helyzet Afganisztánban? Afganisztánban, függ... Afganisztánban milyen lapok vannak? Vannak egyáltalán lapok? Vannak, vannak pastú, meg dari, dari nyelv. De milyen ne, mi a nevük? Még egyszer? Mi a nevük? Igen. Mi a nevük? Bailey, Hayward, meg ilyenek. Kaihan International, de nyilvánvalóan... Ezek mind angolok? Tehát helyi, helyi nyelven íródott lapok? nincsenek. Nem, dehogy nem, dehogy nem. Számtalan helyi újság is van, de hát mint, hogy én pastul vagy darjúl nem tudok olvasni, ezért be kell érnem különböző uh, angol nyelvű újságokkal, illetve vannak olyan uh, fórumok az interneten, ahol komolyan tallóznak és fordítanak a különböző pastú és alapokból is. egyébként ezeken a témákban, vagy ezekben a lapokban egy aktív fórumozó is vagy, vagy csak olvasó? Csak olvasó, semmilyen formában sehol nem blogolok és nem vezetek naplót. Ennek van oka? O, nem van ugye Afganisztán is Network, vagy Pács Polk News, ahol ö, nyomára lehet bukkanni a helyi sajtóban ö, létező dolgoknak. És látod azokat a szervezeteket egyébként, amelyek ezeket a fórumokat azért nézik, mert hogy remélhetőleg inkább előtte, mint utána rájönnek arra, hogy ott milyen mozgulódás van, amiből ki tudja, amikor fognak legközelebb robbantani. Ezt nem lehet kideríteni, ezt általában azt hiszem, hogy, hogy ilyen nem, nem konvencionális vagy aszimetrikus hadviselésnek nevezik, amikor tényleg teljesen kiszámíthatatlan, hogy egy útmenti bombát hol robbantanak, illetve hol kerül elő az újabb meg. Amikor te végignézed ezeket a lapokat, olyan vagy, mint egy fiorvos, aki megnézed, hogy a betegek állapota milyen, vagy alapvetően téged mi motivál, amikor megnézed, hogy ennek a meglehetősen kicsi, de a számunkra mégis meglehetősen nagy földön mi egy nap. Egyrészt rutinná vált bennem a híresség. Tehát korábban, amikor még nem volt számomra hozzáférhető az internet, akár egy nyaraláson az volt az első dolgom, hogy megnézem, hogy hol van a legközelebbi újságárus, illetve idejükben szertettem egy olyan mini rádióra, amivel a világhíreit tudtam hallgatni, olyan helyen, ahol elzárva éreztem magam. És ha a hírességedet kielégítették, akkor anélkül, hogy elmentél volna kakilni, és kikakiltad volna őket, valójában a te fejedben mit véd kultak ezek a hírek. Rájöttél arra, hogy hol vannak háborús góczpontok, vagy hova nem kéne menni, vagy hova kéne menni. Mit csináltál ebből a rengeteg információval, vagy egyszerre csak úgy volt rá szükséged, mint hogy más ember eszik? Részint lehet, hogy ez az utóbbi megfogalmazás a leghelyesebb. Részint pedig ez egy örök kéfen létet jelentett a számomra. Hiszen az arról még nem volt szó, hogy amíg létezett és amíg megjelenhetett a magyar és nemzetközi kicsoda, annak is én voltam a külpolitikai szerkesztője, <gül> tehát illet tudnom vagy naprakésznek lennem, hogy mikor, kivel, mi történik. És ez időben ezek szerint nem változott? Ja. Hogy? Ez időkben nem változott? Ez olyannyira nem, hogy bár nem tud megjelenni jelenleg, gondolom pénzügyi okok miatt a könyv még továbbra is próbálom frissírgetni az információs bázisomat. A másik dolog meg, hogy időnként vagy előadásokat tartok, vagy írkálok különböző lapokba, illetve irodalomba, interpress magazinba, figyelőbe, és az ehhez való fölkészülést vagy adatgyűjtést is szolgálja, úgyhogy feleség. Nem akarok tücsök bogár rovatot csinálni vele, de mi volt számodra a ma a legmeghökkentőbb hír? Hőzli hírek voltak Kínából például. Az egyik az, hogy a, a jelenlegi elnöknek a lánya az az egyik leggazdagabb kínai magánvállalkozó fiával jár. A másik az, hogy a Mao unokája fölkerült a leggazdagabb milliárdosok, kínai milliárdosok listájára, vagy korábban a korrupció ellenes harcnak voltak meglehetősen mókás hírei. Xi Jinping bejelentette például, hogy a ünnepélyes protokoll vacsorákon csak négy fogást és majd a lehet fölszolgálni, amivel rögtön visszajöttek. Vagy bejelentették azt, hogy a katonai vezetők fórumain nem lehet alkoholt fölszolgálni, de rögtön akadtak olyan oknyomozó tényfeltáróiságírók, akik megállapították, hogy ilyen vidéki lebújókban szaunáznak, és úgy tudom, a kedvenc tömény volt ezt ásványvizes, vagy ásványvizes üvegekből is száll, stb. stb. stb. Tehát vannak komoly elemzések, és vannak szórakoztatók is mellékhírek. Mendeztás, nagyon szépen köszönöm a reggeli részvételt, ami a jövő hetet illeti, arról nem tudok semmit se, de ez már majd, majdnem ezen a héten is így volt. Akkor kitartás. <totó>